Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ilai yawmiddin wa sallama tasliman kathira amma baad Sekalaku bagi Allah Raksimallahu alam Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berat disembah dan diibadai kecuali Allah Tidak ada sepuluh baginya Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasulnya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 Guru kami di sini Beliau adalah Fadilatul Sheikh Profesor, Doktor Ibrahim bin Amir Aruhaili, Hafizullah Dan judul Kitab ini adalah Al-Ihkam Fi Sabri Ahwalil Hukam Wa Ma Yusra'u Lil Ru'iyyati Fiha Minal Ahkam Yang isinya Adalah penjelasan Aqidah ah ahlu sunnah wal jamaah Terhadap penguasanya Aqidah ahlu wal jamaah Dan juga sikap-sikap yang sahih Sikap-sikap yang benar Yang sesuai dengan Al-Quran Dan juga sunnah Rasulullah SAW Kepada seorang penguasa, kepada seorang pemimpin Inilah isi dari Kitab ini Dan ini adalah majelis yang Ketujuh Pertemuan yang ketujuh dari pembacaan kitab ini Kita akan masuk pada Pembahasan inti Setelah sebelumnya kita menyelesaikan Membacakan Dua muqaddimah Yang ditulis oleh Pengarang hafizullah Beliau menyebutkan dua muqaddimah Dua pembukaan Yang diharapkan Dengan dua pembukaan tersebut Seorang pembaca Akan memahami dengan baik Atau lebih baik Apa yang akan beliau sampaikan Dan dua mukadimah tersebut sudah kita Baca dan sudah kita Terangkan secara ringkas Maka kita akan melanjutkan Pembahasan yang inti Dari kitab ini Beliau mengatakan hafizullah Waba'da Haateniä al هذا avaruusjuuri on mäkässäni, ja se on se, mitä asioita hallitsevien ja Wama jotka ovat sen edustajia, ovat valmiita. Joten sanon, että minulla on toivoa, dan setelah dua muqaddimah ini dan setelah dua muqaddimah ini maka kita akan memulai maksudnya yaitu maksud dari kitab ini dan dia adalah sabru ahwalil hukam beliau akan menyebutkan secara keseluruhan kondisi-kondisi penguasa akan menyebutkan secara keseluruhan yaitu sabr Berusaha untuk menyebutkan keseluruhan Dari ahwalul hukam Dari keadaan-keadaan penguasa Dan beliau juga akan menyebutkan Apa yang harusnya dilakukan oleh seorang raiyah Yaitu seorang rakyat Dalam kondisi-kondisi tersebut Beliau akan menyebutkan Keadaan-keadaan penguasa Kondisi-kondisi penguasa Dan akan beliau sebutkan apa yang seharusnya Kita sebagai seorang rakyat Kita sebagai seorang bawahan Kita sebagai seorang masyarakat Apa yang harus kita lakukan Kepada penguasa kita dalam kondisi tersebut Inilah inti dari kitab yang beliau tulis Kemudian beliau mengatakan Maka aku mengatakan Dan taufiq adalah di tangan Allah Dan Dari lah Al-awlu wa-tasjid Dan dari Allah lah pertolongan. Dan juga hidayah kepada jalan yang lurus. Dan ini adalah isti'anah beliau. Beliau memohon pertolongan kepada Allah Azza Wajalla Semoga Allah SWT memberikan pertolongan dan kemudahan bagi beliau di dalam menulis kitab ini. Kemudian setelah itu beliau mengatakan Ahwalul hakim wa tasurrufatuhu la taklu Imma antakoon mتعلقة بأفعاله التي يباشرها بنفسه أو متعلقة بأمره ونهيه لغيره. Kempeen, hän on jo menossa keskusteluun tämän kirjan. Hän sanoo, että kehitys on kehitys, joka on kehitys, joka Ya keadaan seorang penguasa atau pemimpin itu tidak mungkin terlepas dari dua perkara atau salah satu diantara dua perkara. Imma antakum muta'alliqatan bi Kemungkinan yang pertama, apa yang beliau lakukan berkaitan dengan af'al beliau. Berkaitan dengan amalan-amalan beliau. Yang beliau lakukan dengan sendiri Artinya berkaitan dengan Amalan-amalan yang beliau lakukan Berkaitan dengan diri sendiri Tidak berkaitan dengan orang lain Seperti misalnya beliau melakukan ibadah Atau meninggalkan kemaksiatan Atau memakan makanan Atau meminum minuman Makanya adalah Amalan-amalan yang beliau lakukan Berkaitan dengan dirinya sendiri Kemudian aw mutaalliqatan bi amrihi wanahiyhi ligoiri atau kemungkinan yang kedua apa yang beliau lakukan ini berkaitan dengan perintah yang beliau perintahkan kepada orang lain aw nahiyhi atau berkaitan dengan larangan yang beliau larang kepada orang lain. Ini kemungkinan yang kedua terkadang apa yang dilakukan oleh Seorang penguasa atau seorang pemerintah Ini berkaitan dengan Perintah beliau Dan juga larangan beliau kepada orang lain Ini ada dua Dua jenis ya, Dan apa yang dilakukan oleh seorang penguasa Tidak mungkin terlepas dari Salah satu diantara dua perkara ini Kemungkinan yang pertama Apa yang beliau lakukan Ini berkaitan dengan diri sendiri Berkaitan dengan Diri sendiri, baik itu ibadah beliau Maupun berupa amalan yang mubah yang beliau lakukan Atau yang kedua Apa yang beliau lakukan ini berkaitan dengan perintah Dan juga larangan yang beliau sampaikan kepada kepada orang lain Ini adalah secara global Dua jenis Ya ahwalul hakim Dua jenis keadaan penguasa secara global adalah dua ini Dan masing-masing nanti akan dibagi oleh syekh Ya, masing-masing dari dua keadaan tersebut nanti akan ada pembagiannya dan masing-masing dari bagian nanti ada sikap yang harus dilakukan dan disyariatkan untuk dilakukan bagi seorang seorang muslim. Baik. Awalan yang pertama ma yata'allaqu bi af'alihi fi nafsihi. Yang pertama atau jenis yang pertama adalah apa yang berkaitan dengan amalan-amalan seorang penguasa di dalam dirinya berkaitan dengan amalan-amalan yang pribadi yang dilakukan oleh penguasa tersebut yang berkaitan dengan masalah ini ada lima surah, ada lima gambaran amalan-amalan yang dilakukan oleh seorang penguasa dan ini berkaitan dengan dirinya sendiri tidak berkaitan dengan orang lain Maka ini ada lima bentuk, ada lima gambaran. Dan masing-masing dari gambaran tersebut, lima bentuk tersebut, ada sikap yang harus kita lakukan sebagai seorang rakyat. As-suratul-uula Surah yang pertama, gambaran yang pertama, bentuk yang pertama, fi'luhu lihto'atil wajibati wal mustahabbah. Surah yang pertama, bentuk yang pertama, Adalah Pekerjaan beliau atau amalan beliau Terhadap ketaatan-ketaatan yang wajib Dan ketaatan-ketaatan yang mustahha Jadi bentuk yang pertama Ya surah yang pertama Dari amalan-amalan yang dilakukan Setelah pribadi oleh seorang penguasa Adalah amalan-amalan ketaatan Baik yang hukumnya wajib Maupun yang sunnah yang dilakukan oleh pemimpin tersebut Seorang penguasa misalnya melakukan salat Atau seorang penguasa melakukan puasa di bulan Ramadan. Atau dia membaca Al-Quran. Atau dia mengucapkan salam. Atau dia bersodakah. Dia mengeluarkan zakat. Atau dia melakukan umroh. Melakukan haji. Ketaatan-ketaatan yang wajib maupun yang sunnah yang dilakukan oleh penguasa tersebut. Ketika dia melakukan ketaatan tersebut. Sebagaimana kita sebagai seorang muslim juga melakukan ketaatan yang demikian, bagaimana sikap kita sebagai seorang rakyat ketika melihat seorang penguasa melakukan ketaatan yang wajib maupun yang, yang sunnah. Beliau mengatakan fa hadza mujibun wa mahabbatihi wa ianaatihi alayhi li umumil adillati dhalati 'ala dhalik. Beliau mengatakan Keadaan yang demikian, mengharuskan kita, yaitu sebagai seorang rakyat, untuk loyal kepada beliau. Wa mahabbatihi, dan juga untuk mencintai beliau. Wa i'anatihi alaih, dan juga untuk membantu beliau, di dalam melaksanakan ketaatan tersebut. Jadi kalau melihat seorang penguasa, dia melakukan ketaatan, melakukan sholat, melakukan puasa, Membantu orang miskin dan seterusnya. Maka kita sebagai seorang rakyat. Dan kita sebagai saudara muslim. Dalam keadaan demikian. Kita disyariatkan untuk mencintai dan loyal kepada beliau. Sebagaimana kita melihat saudara kita yang lain. Melakukan ketaatan baik sebuah kewajiban maupun yang sunnah. Maka kita disuruh dan diperintahkan untuk mencintai orang tersebut. karena ketaatan yang dilakukan. Allah SWT... Mencintai ketaatan dan Allah mencintai orang yang taat kepadanya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Kita mencintai apabila kita taat kepada Allah. Kita senang dan bahagia apabila kita melakukan ketaatan kepada Allah. Demikian pula apabila saudara kita melakukan ketaatan, maka sifat seorang yang beriman adalah senang dan bahagia ketika melihat saudaranya juga melakukan ketaatan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbali akhihi ma yuhibbuli nafsihi. Tidak beriman salah seorang diantara kalian Sampai dia mencintai untuk saudaranya Apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri Sebagaimana kita senang dan bahagia melakukan ketaatan Maka demikian pula ketika kita melihat saudara kita Baik itu rakyat biasa Maupun seorang penguasa ketika dia melakukan ketaatan Harusnya di dalam hati kita merasa gembira Merasa senang dan bahagia ketika dia melakukan shorah dan merasa sejuk mata kita ketika melihat seorang penguasa melakukan ketaatan kepada Allah azza wajalla. Ini adalah kondisi yang pertama. Ketika melihat seorang penguasa melakukan ketaatan yang wajib maupun yang sunnah, maka sikap kita apa? Mencintai beliau dan loyal kepada beliau karena ketaatan yang dilakukan oleh beliau. Kaulih taala dan di antara dalil yang demikian, di antaranya adalah firman Allah وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أُولِياءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوُنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Allah mengatakan, yang artinya dan orang-orang yang beriman al-mu'minun yang laki-laki dan orang-orang yang beriman yang wanita maka sebagian mereka adalah wali bagi sebagian yang lain. Yang dimaksud dengan wali adalah orang yang dicintai. Orang yang beriman saling mencintai satu dengan yang lain. Karena keimanan yang mereka miliki, maka mereka mencintai satu dengan yang lain. Dan ini menunjukkan bahwasanya seorang muslim, seorang yang beriman ketika melihat saudaranya melakukan ketaatan kepada Allah, maka timbul di dalam dirinya rasa cinta kepada orang tersebut. Baik itu adalah sebagai seorang penguasa, maupun dia adalah sebagai rakyat, Biasa. Ini adalah suratul ula, ini adalah bentuk yang pertama, keadaan yang pertama yang masuk di dalam Ma yata'allaku bi'af'alihi fi nafsihi Amalan-amalan yang dilakukan oleh seorang penguasa berkaitan dengan dirinya sendiri Baik, suratul thaniyah Kemudian bentuk yang kedua Dari amalan-amalan Yang dilakukan oleh seorang penguasa Yang berkaitan dengan dirinya sendiri Amalan beliau terhadap perkara yang mubah Apa yang beliau lakukan Dari perkara-perkara yang mubah Yaitu perkara-perkara yang diperbolehkan Yaitu yang dinamakan dengan al-mubah Sesuatu yang dibolehkan Sesuatu yang dibubahkan Seperti misalnya makan Dan minum, memakai pakaian, memiliki rumah, memiliki kendaraan. Ini adalah perkara yang mubah. Bagaimana sikap kita ketika seorang penguasa melakukan amalan-amalan yang mubah tersebut? Kalau yang pertama tadi berkaitan dengan apa? Dengan ibadah. Ya, melakukan kewajiban atau melakukan perkara yang mustahab. Kalau yang kedua, beliau melakukan perkara yang yang mubah. Ia beliau makan, beliau minum, beliau memakai pakaian, beliau memak memiliki kendaraan, memiliki rumah dan seterusnya. Maka apa yang kita lakukan sebagai seorang rakyat, beliau mengatakan fahadalah yujibuwaan wala walabarokan. Maka yang demikian tidak mengharuskan walah walabarok, tidak mengharuskan kecintaan. Dan juga tidak mengharuskan kita berlepas diri Karena ini adalah perkara yang Yang mubah Perkara yang mubah Tidak berkaitan dengan ibadah Maka dalam keadaan demikian Keadaan yang demikian Tidak mengharuskan kita untuk mencintai Demikian pula tidak mengharuskan kita Untuk berlepas diri dari apa yang beliau Lakukan, karena ini adalah perkara yang Mubah, dia tidak Mendapatkan pahala Dengan apa yang beliau lakukan Dan beliau juga tidak berdosa dengan apa yang beliau lakukan. Ini adalah perkara yang mubah. Tidak mengharuskan kita untuk mencintai, dan tidak mengharuskan kita untuk berlepas diri dari apa yang beliau lakukan. فَلَا يُحَبُّ عَلَيْهِ وَلَا يُبْغَطَ Maka beliau tidak dicintai dengan sebab melakukan perkara yang mubah, dan tidak dibenci karena melakukan perkara yang mubah. Jadi tidak boleh kita yang mencintai beliau hanya karena dia makan atau membenci beliau karena beliau makan. Demikian pula tidak mencintai beliau karena beliau memiliki rumah. Atau membenci beliau karena beliau memiliki rumah. Beliau mengatakan fala yuhabbu 'alaihi wa la Perkara-perkara yang mubah kita tidak mencintai karenanya, demikian pula kita tidak membenci karenanya. Sebagaimana kita bermuamalah dengan manusia biasa di sekitar kita. Ya seseorang makan di samping kita atau istri kita makan ya atau tetangga kita makan atau dia minum atau dia memiliki rumah dan seterusnya maka ini tidak menjadi sebab ya kita melakukan wala dan loyal kepadanya demikian pula tidak menjadikan kita benci kepada dirinya li'annal mubah la yata'allaqu bi fi'lihi aw tarkihi li dzatihi madh hun aw kenapa demikian karena perkara yang mubah perkara yang diperbolehkan Ini tidak berkaitan. Ya, bivelihi autarkiilitati. Dia dilakukan atau ditinggalkan. Ini tidak tidak ter, ter, uh, ter berkaitan dengan madhohon atau kadhohon. Ya, tidak berkaitan dengan pujian dan juga celaan. Jadi perkara yang ubah ketika dilakukan oleh seseorang tidak menjadikan dia di, di, disenangi atau dipuji. Seperti seseorang dia melaku dia makan. Maka ketika dia makan, ini bukan sebab dia dipuji oleh orang lain. Demikian pula ketika dia meninggalkan. Maka ini tidak menjadi sebab dia dibenci oleh orang lain. لا يتعلق بفعله أو تركه لذاته مدهن أو قدهن. Kemudian setelahnya, ولا ثواب ولا اقاب كما هو مقرر عند الوسولين. Demikian pula yang tidak berkaitan dengan pahala dan juga tidak berkaitan dengannya iqaf yaitu hukuman. Ya seseorang makan, ya tidak diberikan pahala karena dia memakan. Dan juga dia tidak diazab karena dia meninggalkan makanan. Ya saya misalnya meninggalkan makanan ini karena saya tidak suka. Maka dia tidak diazab karena dia meninggalkan makanan tersebut. Ini adalah perkara yang boleh boleh dia lakukan boleh dia tinggalkan kama huwa muqarrarun 'inda al sebagaimana hal ini telah ditakrir dan sudah ditulis disepakati oleh usuliyyin para ahli ilmu usul ini adalah surah yang kedua itu gambaran yang kedua seorang waliul amr yang seorang pemimpin seorang penguasa dia melakukan perkara yang mubah maka tidak boleh kita menjadikan Ya perkara yang mubah yang beliau lakukan ia ini menjadi sebab ya al-mahabbah, kecintaan dan juga bukan menjadi sebab al-bara'ah seseorang berlepas diri dari penguasa tersebut. Kemudian beliau menerangkan wa ba'duth qa'inina fi ulatil amr ya'anuna fihim bima huwa min jinsil mubahat. Nah sebagian orang, ini beliau ingin menjelaskan kepada kita sebagian kesalahan yang tersebar di di masyarakat. Beliau mengatakan dan sebagian orang yang mencela pemerintah. Sebagian orang yang mencela pemerintah, mereka mencela pemerintah karena apa? Karena amalan mubah yang dia lakukan. Ada sebagian rakyat sebagian masyarakat yang dia mencela pemerintah Karena amalan yang mubah yang dia lakukan. Padahal tadi sudah kita sampaikan, amalan yang mubah yang dilakukan oleh seorang penguasa ini tidak menjadi sebab ujian dan juga tidak menjadi sebab celahan. Ini perkara yang mubah. Sebagaimana kita juga melakukan perkara yang mubah tersebut. Nah, ada sebagian ya yang mencela pemerintah. Mereka mencela pemerintah karena perkara ini, yaitu karena amalan yang mubah yang dilakukan oleh penguasa tersebut. Seperti misalnya Kasukna Al-Qusuril-Fariha Seperti misalnya Dia memiliki atau dia tinggal Di istana yang megah Tinggal di istana yang, yang megah tinggalnya dia di istana yang megah Ini adalah perkara yang mubah Bukan perkara yang diharamkan Di dalam agama Ini adalah perkara yang mubah Dan beliau memang punya kemampuan Punya harta Kemudian memiliki istana yang Maka memiliki istana yang megah maka ini adalah perkara yang mubah yang beliau lakukan. Ya beliau tidak diazab atau dosa karena apa yang dia lakukan dan beliau juga tidak mendapatkan pahala dari apa yang dia lakukan. Lalu bagaimana seseorang mencela pemerintah karena amalan yang mubah yang dia lakukan? Contoh yang lain. Wa tamallukil amwali at-tailah. Atau beliau memiliki harta yang banyak. Memiliki harta yang banyak, yang luar biasa banyaknya. Maka ini boleh di dalam agama. Ya tidak ada larangan seseorang memiliki harta yang banyak. Apalagi dilakukan atau digunakan harta tersebut. Untuk kepentingan agama. Tidak ada di sana larangan seseorang memiliki harta yang banyak. Ini adalah perkara yang ubah. Lalu bagaimana seseorang menjela pemerintahnya atau penguasanya karena apa yang dia lakukan karena dia ia memiliki harta yang banyak atau memiliki rumah yang mewah atau memiliki mobil yang mewah misalnya ini adalah perkara yang boleh kalau memang didapatkan harta tersebut ia dengan cara yang halal wa tawassu'i fil maakili wal dan berluas-luasan di dalam masalah makanan Dan juga di dalam masalah minuman yang diperbolehkan. ia ya, memakan ini, memakan itu. Dan juga bervariasi di dalam memakan ini dan memakan itu. Yang mungkin makanannya harganya mahal. Atau minumannya adalah minuman yang, yang mahal. Tetapi itu adalah perkara yang ubah. Makanan yang ubah, makanannya halal dan minumannya halal. Maka seorang penguasa dan juga pemimpin, tidak dicelah karena dia memakan makanan yang mahal. Atau meminum minuman yang Selama itu adalah adalah makanan dan juga minuman yang halal wa umuru in tamallukuhum laha min tariqin mubahin wala yashabu istikhdamuhum laha mahdzurun syar'iyyun ka israfin aw maqilatin fala tujibu ta'na alaihim biha kama huwa sya'nu fi Boleh mengatakan maka perkara-perkara ini itu perkara-perkara yang mubah ini meskipun e, seandainya memiliki perkara-perkara tersebut adalah dengan tarikan mubah dengan cara yang diperbolehkan dan penggunaannya tidak sampai ya terjadi di sana pelanggaran secara syariat seperti misalnya israfin atau maqilah. Boleh mengatakan Seandainya ya perkara-perkara ini yaitu perkara-perkara yang mubah makan dan juga minum, memakai pakaian, ia memiliki e, kendaraan atau dia memiliki rumah ataupun istana kalau dimiliki dengan cara yang boleh artinya dengan cara yang halal dan juga tidak digunakan untuk perkara yang haram. Ya tidak digunakan untuk perkara yang haram atau dengan cara yang haram seperti misalnya dengan israf. Yaitu dengan berlebih-lebihan. Makan tetapi berlebih-lebihan. Sehingga hambur. Ya sana kemari. Tidak bisa dimanfaatkan. Di, de, de, dengan sebagaimana mestinya. Demikian pula makhiilah. Tidak digunakan dengan cara yang sombong. Yaitu menggunakan. Apa yang diperbolehkan tadi. Tetapi niatnya adalah untuk khuyala. Niatnya adalah untuk sombong kepada manusia yang lain. Maka. La tujibut ta'na. Ada himbika. Beliau mengatakan maka yang demikian tidak boleh. Yang tidak boleh menjadi sebab atauan, iaitu tidak boleh menjadi sebab kita menjela pemerintah karena sebab perkara-perkara yang mubah yang mubah tadi. Ini adalah perkara yang mubah dan dia melakukan perkara yang diperbolehkan. Beliau dapatkan dengan cara yang diperbolehkan dan beliau lakukan bukan dengan israf, iaitu bukan dengan berlebihan. Dan juga tidak dengan makilah Bukan karena kesombongan kepada orang lain Maka yang demikian tidak boleh kita Menjadikan perkara-perkara tersebut Sebagai sebab mencela penguasa dan juga pemerintah Sebagaimana yang demikian adalah Seperti yang ada pada umumnya manusia Jadi ini bukan khusus ya pemerintah atau penguasa Seandainya kita melihat Ya, seorang saudara kita, tetangga kita, keluarga kita ataupun yang lain, ya dia diberikan oleh Allah keluasan ya di dalam masalah rezeki sehingga memiliki kendaraan yang yang mewah, memiliki rumah yang besar dan makan dan juga minum dengan makanan dan minuman yang mahal. Membeli beras-beras yang mahal, membeli lauk-lauk yang mahal dan seterusnya. Makanya adalah perkara yang mubah. Ini adalah perkara yang ia mubah dengan syarat seperti tadi didapatkan dengan cara yang halal dan dia lakukan tanpa israf, tanpa berlebihan dan juga bukan karena ingin menyombongkan kepada orang lain. Maka tidak boleh ia menjadi sebab aqaan yaitu menjadi sebab celaan bagi orang-orang tersebut. Qala Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menyebutkan dalilnya. Dalil bahwasanya perkara-perkara yang mubah tadi tidak boleh dijadikan sebab dicelahnya seorang penguasa dan juga seorang pemimpin. Qaalan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Kulu washrabu walbasu watasaddaku fi ghairi israfin wala makhilah." Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Ndalah kalian makan dan ndalah kalian minum." Dan silakan kalian memakai pakaian wathasodaku dan adalah kalian melakukan sodako fi gairi israfin bukan makilah tetapi tanpa israf dan juga tanpa makilah. Yang dimaksud dengan israf adalah berlebih-lebihan memakan secara berlebih-lebihan yang tidak sesuai dengan kemampuan, terlalu kenyang dan seterusnya. Meminum jangan berlebih-lebihan. Demikian pula memakai-makai pakaian jangan berlebih-lebihan dan sodokoh juga demikian dilarang seseorang melakukan sodokoh dengan isra'ub yaitu berlebih-lebihan sampai memudorati dirinya sendiri dan juga keluarganya walamakilah dan juga tanpa dilakukan dengan maksud makilah yaitu dengan maksud kesombongan ia memakan makanan yang mahal maksudnya adalah ingin menyombongkan dirinya di hadapan orang lain. Ini lho, saya bisa memakan atau bisa beli makanan yang mahal seperti ini. Atau saya bisa beli minuman yang mahal seperti ini. Atau saya bisa memakai pakaian yang tidak dibeli kecuali oleh para ya, konglomerat dan seterusnya. Ini namanya memakai pakaian atau makan dan juga minum dengan maksud apa? Dengan maksud makhilah, yaitu dengan maksud untuk sombong. Kalau demikian maksudnya, yaitu untuk menyombongkan diri di hadapan orang lain, Atau maksudnya adalah ingin israf berlebih-lebihan melampaui batas maka ini dilarang di dalam di dalam agama. Tapi kalau pada batas yang sewajarnya dan dengan niat yang benar maka hulu wasrof Danlah kalian makan dan adalah kalian minum walbasu dan adalah kalian memakai pakaian watasondaku dan adalah kalian bersodaqoh. Tapi dengan syarat Tanpa berlebih-lebihan dan juga tanpa sombong, yang di dalam melakukan itu semua. Dan di sini Sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dihasankan oleh Syekh Al Albani rahimahullah. Kemudian beliau mendatangkan asar dari Abdullah Ibn Abbas, seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau adalah paman atau anak dari paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala Ibn Abbasin dan berkata Ibnu Abbas Kul ma walbas ma syi'ta ma akhta'atka ithnatani sarfun aw mahilah. Oleh macamatakan yang artinya nalah engkau memakan sesuai dengan kehendakmu. Silakan makan sesuai dengan kehendakmu, sesuai dengan keinginanmu. Walbas ma syi'ta adalah kau memakai pakaian sesuai dengan Pakaian yang engkau inginkan ma'akto aga atau ma'akto atska itu Selama engkau tidak melakukan dua perkara, makan terserah yang kau inginkan dan memakai pakaian terserah dengan pakaian yang engkau inginkan selama tidak melakukan dua perkara. Sarofon au makilah. Yang pertama adalah sarof, iaitu israf berlebih-lebihan di dalam makan dan juga memakai pakaian tersebut. Au Atau yang kedua adalah sombong Yaitu memakan Makan dan juga memakai pakaian dengan maksud sombong Maka yang demikian tidak diperbolehkan Ini adalah ucapan Abdullah ibn Abbas Dan ini semakna dengan Sabda Nabi SAW yang tadi kita sebutkan Baik Saya sebutkan di sini Ayat-ayat di dalam Al-Quran Yang melarang kita untuk israf Ketika melakukan perkara yang mubah Termasuk diantaranya makan Dan juga minum Dan juga larangan untuk melakukan makilah Itu sombong Dan membesarkan dirinya hadapan orang lain Ketika dia melakukan perkara yang mubah tersebut Allah SWT berfirman Wa kulu washrubu Wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin Wa kulu washrubu Wala tusrifu, inna hula yuhibul musrifin. Allah sebutkan di dalam surat al-a'raf. Nallah kalian makan dan nallah kalian minum, wala tusrifu dan janganlah kalian israf. itu jangan kalian berlebihan lebihan di dalam makan dan juga minum tersebut. Inna hula yuhibul musrifin, karena Allah tidak mencintai orang-orang yang israf. Yaitu orang yang berlebihan lebihan ketika makan dan juga minum maka Allah Subhanahu taala tidak mencintai orang tersebut. Disamping tidak di, di, di, di samping Allah tidak mencintai orang tersebut, maka di sana ada mudorot Ya, di sana ada Mudorot, ada kerusakan, ada mudorot yang menimpa orang tersebut apabila dia berlebihan di dalam makan dan juga minum. Sebagaimana yang kita tahu yang dan penyakit-penyakit yang ada di sekitar kita ini kalau dicermati dan direnungi ini kembalinya kepada Makan, yaitu kita kurang teratur di dalam memakan makanan. Ia tidak memiliki pola yang bagus. Ia ya, terlalu berlebihan di dalam makan makanan tertentu. Ia sehingga menjadikan penyakit gula, diabetes, asam uran, dan seterusnya. Ini semua kalau kita teliti, semuanya karena apa? Karena berlebihan, berlebihan di dalam masalah makanan dan juga minuman. Disamping tidak dicintai oleh Allah, maka ini juga bisa menimbulkan mudarat pada diri kita sendiri. Padahal kalau kita mau mengikuti ya firman Allah Azza wa wala tusrifu dan janganlah kalian berlebihan, Nisaya kita akan mendapatkan jasad yang sehat. Akan memiliki fisik yang kuat, yang sehat, yang jauh dari penyakit-penyakit tersebut. Allah mengatakan, wa washrabu wala tusrifu, innahu la yuhibbul musrifin." Dan hendaklah kalian makan Dan dalam kalan minum, tetapi jangan berlebih-lebihan Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang berlebih-lebihan Kemudian Allah mengatakan di dalam ayat yang lain Ya, menceritakan tentang hamba-hamba Allah yang soleh Bagaimana ketika mereka bersodaqah? Mereka tidak berlebih-lebihan di dalam bersodaqah Dan juga bukan orang yang bakhil Bukan orang-orang yang berlebihan Artinya dia bersodaqah di luar kemampuannya sehingga memudarati diri sendiri atau memudarati keluarganya dan dia juga bukan orang yang bakhil yang menahan hartanya dan tidak mau mengeluarkan sedikit pun dari hartanya tetapi dia bersedekah dengan pertengahan tidak berlebihan berlebi dan juga tidak terlalu bakhil Allah SWT wa taala mengatakan walladheena idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana ba baina qawama Allah SWT mengatakan, mereka adalah orang-orang yang apabila berinfak. Lam yusrifu. Mereka tidak berlebihan. Berlebi Walam yang keturu. Dan mereka bukan orang yang bakhil. Wa kana baina dhalika qawaman. Dan mereka yang melakukan infak tersebut, qawaman. Iaitu pertengah. Ya, tidak terlalu berlebihan. Berlebi dan juga tidak terlalu bakhil. Pertengah. Ini adalah larangan untuk israf di dalam sadaqah. Dan Nabi SAW tadi mengatakan, وَتَصَدَّكُ fi غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلَا مَخِيلَةٍ Dan dalam kalian bersadaqah tanpa maksudnya adalah israf, berlebihan berlebi dan juga bukan untuk menyembuhkan diri kepada orang lain. Dan Allah SWT mengatakan di dalam ayat yang lain, قُلُوا مِنْ ثَمَارِهِ إِذَا أَثْمَرُوا وَآتُوا wa atu haqqahu yawm hasadihi wa la tusrifu kulu min thamarihi idza athmara wa atu haqqahu yawm hasadihi wa la tusrifu danlah kalian memberikan haknya yaitu apabila seseorang mendapatkan panen dan uh, yang dia panen adalah termasuk tumbuhan atau sesuatu yang diwajibkan untuk dizakati maka wa'atu atu yawm maka danlah kalian keluarkan ketika kalian panen wala tusrifu dan janganlah kalian berlebih-lebihan artinya bersedekah ya dengan apa yang sudah diwajibkan tanpa kita berlebih-lebihan di dalam melakukan sedekah tersebut dan Allah SWT mengatakan likaila dazau ala ma fatakum wa la tafrahu bima ataakum wallahu la yuhibbu kullamugdalin fakhur Ya, Allahu la yuhibbu kullal supaya kalian tidak putus asa dengan apa yang luput dari kalian dan supaya kalian tidak merasa bangga atau berlebihan di dalam bahagia dengan apa yang Allah berikan kepada kalian dan Allah tidak mencintai setiap orang yang muhtal yaitu setiap orang yang sombong kepada orang lain dan juga orang yang membanggakan dirinya kepada orang lain. Ini tidak dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Ini adalah dalil-dalil dari Al-Quran yang menunjukkan tidak bolehnya seseorang israf berlebihan berlebi di dalam perkara yang mubah. Demikian pula tidak boleh kita makhilah, tidak boleh kita menyombongkan diri ketika melakukan perkara yang mubah tersebut. Taib. Ini adalah kondisi yang kedua. Ya, kondisi yang Kondisi yang kedua yaitu apabila kita melihat Penguasa kita melakukan perkara yang mubah, maka ini tidak menjadi sebab beliau dicintai dan juga bukan menjadi sebab beliau dibenci. Ini adalah perkara yang mubah diperbolehkan selama tidak berlebih-lebihan dan juga ia tidak disertai dengan kesombongan. Kemudian setelahnya beliau menjelaskan, Wa la rubbama taalaku biha min jihat ulatil amri ma salihu ma truba Beliau menjelaskan dan terkadang, ya dan terkadang berkaitan dengan hal ini masalah yang hukum berkaitan dengan hal ini masalah masalahat masalahat yang diminta secara syariat. Jadi dalam beberapa keadaan, ya dalam beberapa keadaan justru seorang penguasa diminta untuk melakukan hal ini. Ya dalam beberapa keadaan Justru seorang pemimpin atau seorang penguasa, justru dia malah diminta untuk melakukan hal ini. yaitu apa? yaitu untuk menunjukkan ia tentang ke kemampuan yang dia miliki. Menunjukkan tentang kemampuan yang dia miliki. Menunjukkan tentang kendaraannya yang mewah. Menunjukkan tentang kemampuan dia. Menunjukkan tentang uh, istana yang megah yang dia miliki. Menunjukkan tentang kemampuan dia yang dia miliki dalam beberapa keadaan, justru hal ini diminta dan diharapkan dari seorang penguasa. Bagaimana penjelasannya? Beliau mengatakan, "Fainna wulatil amri, yunatu bihim min al-hukuk wal-masalihi, ma la yunatu bi Karena seorang penguasa, iaitu seorang wulatil amri, ia di, diikatkan atau dikaitkan dengan beliau ha ha dan juga maslahat-maslahat yang tidak diikatkan kepada yang lain. Jadi seorang penguasa ya diharuskan kepada beliau beberapa perkara yang tidak diharuskan kepada yang lain. Contoh, beliau menyebutkan contohnya ka hifzi haibati sultan. diantaranya adalah dengan maksud untuk menjaga kewibawaan seorang penguasa. Ya seorang penguasa tentunya dia ditaati dan juga didengar Di antara cara untuk menjaga kewibawaan beliau sebagai seorang penguasa dan supaya masyarakat supaya rakyat ini menaruh penghormatan yang lebih yang disyaratkan kepada beliau, maka dia diperintahkan untuk menjaga kewibawaan kewibawaannya sebagai seorang penguasa. Ya kahfini haibati sultan. Untuk menjaga kewibawaan beliau sebagai seorang penguasa. Maka dalam beberapa keadaan justru diharapkan dia menunjukkan tentang kemampuan yang dia miliki menunjukkan istananya, menunjukkan kendaraahannya, menunjukkan tentaranya yang banyak. Wa izhari 'izzul Islam dan juga untuk menunjukkan keperkasaan Islam atau kemuliaan Islam. Menunjukkan tentang kemuliaan Islam dan bahwasanya Islam tidak bisa dianggap remeh. Dan penguasa mereka tidak dianggap tidak bisa dianggap remeh. Mereka juga memiliki kemampuan yang dimiliki oleh musuh-musuh mereka was-tikbalil wal umara' illa demikian pula ketika dia menerima raja-raja dan menerima pemimpin-pemimpin menerima amir-amir dan juga orang-orang yang terkemuka dan menerima mereka sebagai tamu yang tidak mungkin terwujud kecuali dengan sebagian yang demikian Ya kita tahu bahasanya ya orang eh, negara lain ya atau pemimpin lain ini kebiasaan mereka adalah memiliki ya memiliki perkara-perkara yang mewah seperti ini biasa memakai kendaraan dengan kendaraan yang mewah terbiasa duduk di kursi yang mewah terbiasa tinggal di tempat yang mewah maka untuk maslahat ya seorang penguasa boleh ia ya melakukan yang demikian artinya menerima mereka di istana yang megah Karena yang datang kepada mereka adalah presiden dari negara yang besar, atau menjemput dia di, di, di bandara dengan dengan kendaraan yang mewah, atau menjamu dengan makanan yang mewah. Karena ini untuk maslahat, yang karena tamu-tamu dia adalah orang-orang yang besar juga, ia seorang penguasa, seorang presiden, seorang raja dan seterusnya. Fa'inna fa'in kau sahabihah dalik kanaat min jenis ma huwa masruun min wajibin au mustahabbin. Kalau misalnya, penguasa tersebut, melakukan yang demikian, dengan maksud seperti ini. Itu maksudnya apa? Ingin menjaga kewibawaan seorang penguasa. Demikian pula untuk menunjukkan bagaimana kemuliaan Islam. Dan bahasanya Islam tidak bisa dianggap remeh. Ingin menunjukkan kemuliaan Islam, dan juga negara Islam. Maka, ذَلِكَ كَانَتْ مِنْ جِنْسِ مَا هُوَ مَشْرُونَ Min wajibin au mustahab. Maka yang demikian, Masuk di dalam atau sejenis dengan apa yang disyariatkan, Berupa yang wajib ataupun yang mustahab. Jadi kalau niatnya demikian, Ya seseorang bisa mendapatkan pahala. Bisa mendapatkan apa? Mendapatkan pahala. Kalau memang niatnya demikian. Yaitu ingin menunjukkan kekuatan Islam. Ingin menunjukkan kekuatan kita. Dan bahwasanya kekuatan kita, Tidak bisa dianggap remeh. Apalagi, Ketika tersebar berita bahwasannya negara ini lemah, bahwasannya negara ini dalam keadaan bangkrut dan seterusnya. Dan dia dalam keadaan lemah sehingga kita bisa leluhasa untuk menyerang. Tiba-tiba ia menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Yang menunjukkan bahwasannya di belakang beliau ini memiliki kekuatan yang biasa. Maksudnya ingin menunjukkan kemuliaan Islam dan kekuatan Islam. Maka yang demikian ya bisa menjadi pahala bagi orang tersebut. Ya, dan ini yang harus kita lakukan sebagai seorang rakyat yaitu husnuzan kepada penguasa kita. Dan Allah Subhanahu taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, Ya Allah SWT mengatakan wa min wa Allah Subhanahu taala mengatakan, hendaklah kalian menyiapkan sesuai dengan kemampuan kalian. Masata'tum min quwwah dari kekuatan-kekuatan wa mir ribadil demikian pula dari kuda-kuda turhibu nabihi aduwallahi wa aduwakum tujuannya apa kenapa kita tunjukkan tujuannya adalah untuk memberikan rasa takut kepada musuh-musuh Allah dan juga musuh-musuh kalian turhibu nabihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuh demikian pula untuk memberikan rasa takut kepada orang-orang yang kalian tidak tahu Mereka tersembunyi. Mereka adalah mata-mata dari musuh. Mereka tinggal di negara kita dan senantiasa melihat kekuatan kita. Kemudian kita tunjukkan bahasanya kita memiliki kekuatan. Kita memiliki harta. Kita memiliki kemampuan. Dan kita tidak dalam keadaan lemah. Apa yang menimpa kita tidak menjadikan kita lemah. Maka ini diperintahkan. Allah mengatakan, وَاَعِدُّ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ min قُوَهِ hendaklah nah, kalian menyiapkan sesuai dengan kemampuan ke ke kalian dari kekuatan-kekuatan. Ya, ini diperintahkan oleh Allah, ya kita diperintahkan untuk memasukkan rasa takut dan rasa minder kepada musuh-musuh Allah dan juga musuh-musuh musuh-musuh Islam. Ya, dan ini yang dilakukan oleh ya sebagian penguasa muslimin, ya terkadang datang berziarah ke sebuah negara yang lain, ya bersama ya bersama pasukannya. Atau bersama arak-arakannya yang banyak dengan menggunakan pesawat yang mewah, dengan membawa ini dan membawa itu dan ini semua maksudnya adalah untuk diantaranya adalah untuk menunjukkan kekuatan kita sebagai seorang Islam. Apa yang terjadi di timur, di barat, di selatan dan di barat ini tidak melemahkan kita dan kita masih waspada dan kita memiliki kemampuan sehingga musuh-musuh Allah azza wajalla dan juga musuh-musuh Islam berpikir seribu kali. Untuk melakukan penyerangan. Dan untuk melakukan pelemahan kepada negara-negara islam. Kita dalam keadaan bersatu. Kita dalam keadaan memiliki kekuatan. Kita dalam keadaan saling bertahun satu dengan yang lain. Ini adalah maksud diantaranya. Yang dilakukan oleh sebagian penguasa. Kemudian setelahnya beliau menyebutkan. Athar dari sebagian sahabat. Terjadi sebuah kejadian di zaman Umar bin Khattab r.a. Bersama Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya saat itu Umar bin Khattab beliau berziarah ke Syam dan saat itu Syam amirnya atau gubernurnya adalah Muawiyah ibn Abi Sufyan. Womn halah, ma'kan min Muawiyah radhiyallahu anhu, indama kana amiran al Syam li Umar bin Khattabiy radhiyallahu anhumah. Dan termasuk diantara bab ini, yaitu menampakkan kemuliaan Islam dengan menunjukkan tentang menunjukkan sebagian kemewahan. Atau menunjukkan sebagian kemampuan Adalah apa yang terjadi pada Muawiyah bin Abi Sufyan Ketika beliau menjadi seorang amir ya, Ketika beliau menjadi seorang amir Menjadi seorang gubernur ya, Menjadi seorang gubernur ala Syyam Ketika beliau di negeri Syyam Li Umar bin Khattab Dan saat itu Umar bin Khattab sebagai seorang khalifah Umar bin Khattab saat itu sebagai seorang khalifah Dan Muawiyah bin Abi Sufyan beliau sebagai seorang amir di Syam. Syam ini di di utara. Yaitu sekitar Masjidil aqsa ini dinamakan dengan Syam. Kama dhaqara Ibnu Abdul Bar? Sebagaimana yang demikian disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar? Yang demikian disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar? Qal, beliau menceritakan, wa qala Umaru iddakhala Syam. Dan berkata Umar bin Khattab ketika beliau memasuki kota Syam wara' Muawiyah dan beliau melihat Muawiyah. Jadi saat itu Muawiyah bin Abi Sufyan beliau sebagai seorang gubernur di sana dan Umar bin Khattab sebagai khalifah dan tempat beliau adalah di kota Madinah datang berkunjung ke Syam. Ketika di sana melihat Muawiyah maka beliau mengatakan yaitu Umar bin Khattab mengatakan saat itu Muawiyah datang dengan arak-arakan pawai dengan beberapa rombongannya yang besar. Maka Muawiyah mengatakan "Hada Kisrol Arab. Ini adalah raja Kisra dari negeri Arab. Yaitu ingin ia ya, uh, ingin me, ber, berkata kepada Muawiyah, ia mengatakan "Hada Kisral Arab", ini adalah raja Kisra dari Arab. Jadi apa yang dia lakukan? Yaitu berlebih-lebihan membawa arak-arakan, membawa pawi Ya, dan dia adalah Muawiyah adalah orang Arab. Sehingga beliau yaitu Umar mengatakan, "Ini adalah raja Kaisar dari dari Arab." Wakana qat fi dan saat itu Muawiyah bin Nabi Sufyan kenapa Umar bin Khattab mengatakan demikian karena Muawiyah ketika menerima dan menyambut Umar bin Khattab beliau membawa arak-arakan yaitu membawa pawenya membawa banyak orang salamma dana minhu anta sahibul bin maka ketika Umar bin Khattab atau ketiga Muawiyah bin Abi Sufyan mendekat kepada Umar bin Khattab maka Umar bin Khattab mengatakan apakah engkau adalah yang memiliki arak-arakan ini? apakah engkau wahai Muawiyah yang memiliki arak-arakan ini? kala na'am ya amiral mu'minin maka Muawiyah mengatakan iya amiral mu'minin kala ya yablughuni min wukufi zawil hajjat bibabik kemudian setelah itu Umar mengatakan Engkau melakukan ini Padahal sudah sampai kepadaku Bahwasannya di sana ada orang-orang yang membutuhkan Berdiri di depan pintumu Artinya kenapa engkau melakukan ini Yaitu membawa Arak-arakan yang banyak Sementara aku mendengar Bahwasannya di sana ada orang-orang fakir Ada orang-orang miskin Ada orang-orang yang membutuhkan Yang mereka ber berdiri di hadapan pintumu Artinya meminta pertolongan dan bantuan dari beliau. Kenapa tidak digunakan ini untuk membantu mereka? Justru malah ia digunakan untuk arakan-arakan arah, seperti ini. Qal, maka Muawiyah menjawab. Ya, maka Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu menjawab apa yang ditanyakan oleh Muawiyah. Kenapa beliau melakukan ini? Ma'amma yablughuka bin dzalik. Iya, saya melakukan ini meskipun kabar ini sampai kepadamu, yaitu kabar bahasanya, Di sana ada orang fakir miskin yang berdiri di hadapan rumahku. Tetapi aku tetap melakukan ini. Kenapa? Maka Umar mengatakan, Taib, kenapa engkau melakukan yang demikian? Kenapa engkau melakukan yang demikian, wahai Muawiyah? Nah, kemudian setelah itu, Muawiyah menjawab dengan jawaban yang cerdas. Dan jawaban yang membuat Umar bin Khattab, r.a. Yang setuju dengan apa yang beliau lakukan dan tidak mengingkari apa yang beliau lakukan. Beliau mengatakan, Nahnu kaula Nahnu bi ardin, Jawasisul adui biha katiro. Kita ini Wahai Amirul Mu'minin berada di sebuah daerah di mana mata-mata musuh di negeri ini kathiratun, banyak sekali. Jadi mata-mata musuh yang mereka banyak sekali di, banyak sekali di negeri ini, yaitu di Syam. Yang senantiasa mengintai kekuatan kita, ingin mencari-cari kelemahan kita, kemudian beliau mengatakan: "Fayyiz bu an nurhira min azzul tawad, manurhibu humbihi. Maka wajib bagi kami untuk memperlihatkan kekuasaan seorang penguasa dan memperlihatkan kemuliaan dan kekuatan seorang penguasa manurhibu humbihi, yang dengannya kami membuat takut mereka. Jadi kami Yang menunjukkan kekuatan ini adalah ingin memasukkan rasa takut Dan rasa minder kepada para mata-mata tersebut nah. Radıyallahu anhu, Fayajibu an min sultani man Maka wajib bagi kami untuk menunjukkan dari kekuatan sultan kekuatan penguasa yang dengannya kami membuat takut membuat minder musuh-musuh tersebut. Yang mereka adalah mata-mata yang tersebar di negeri kami. Ini yang disampaikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Kenapa beliau melakukan yang demikian? untuk menunjukkan kekuatan sultan menunjukkan kekuatan penguasa saat itu menjadikan mata-mata musuh menjadi minder untuk menyerang dan juga untuk membikin atau membuat kerusuhan di di negeri tersebut fa amartani kemudian muawiyah karena beliau adalah sebagai seorang gubernur bukan sebagai seorang khalifah dan yang bertanya di sini adalah khalifah beliau atasan beliau Maka beliau beradab kepada Umar bin Khattab dan mengatakan فَإِنْ amartani فَعَلْتُ Kalau misalnya engkau memerintahkan Ini saya, aku akan melakukan Artinya seandainya engkau menyetujui Dan memerintahkan aku untuk melakukan ini Dan apa yang aku lakukan ini benar Maka aku akan melakukannya وَإِنَّا هَيْتَنِي إِنْتَهَيْتُ Tetapi Kalau engkau wahai amirul mu'minin melarangku Dan melarangku untuk melakukan yang demikian Maka aku berhenti Artinya aku akan berhenti dari apa yang aku lakukan. Ini adalah adab dari seorang Mu'awiyah bin Abi Sufyan kepada Umar bin Khattab yang beliau menyebutkan rakyu beliau, menyebutkan pendapat beliau dan beliau sebagai seorang gubernur yang merendahkan dirinya di hadapan khalifah dan mengatakan, ya seandainya engkau e, menyetujui dan memerintahkan, ini saya aku akan lakukan, tapi kalau engkau melarang, maka aku siap untuk meninggalkan apa yang aku lakukan ini. Faqa'la Umar li Mu'awiyah Ma as'aluka an illa taroqtani fi mitli ruwajibid dors Kemudian Umar bin Khattah mengatakan kepada Muawiyah tidaklah aku bertanya kepadamu tentang sesuatu Kecuali engkau meninggalkan aku fi mitli ruwajibid dors Di dalam, ya seperti eh, seperti di dalam sendi-sendi gigi geraham Seperti di dalam sendi-sendi gigi Artinya setiap kali beliau bertanya kepada Muawiyah kurang lebih maknanya, Ya pasti di sana ada jawaban yang cerdas yang dimiliki oleh Muawiyah Artinya beliau memiliki alasan yang kuat Ya kenapa beliau melakukan ini Ya beliau tidak melakukannya karena alasan yang lemah atau alasan yang tidak bisa dibenarkan. Tetapi beliau bisa mendatangkan alasan yang kuat Yang didengar oleh Umar bin Khattab r.a Inka namakulta haqqan إِنَّهُ لَا رَأْيُّنْ Aribun. Apabila apa yang engkau katakan ini adalah benar, ya alasan ini adalah alasan yang benar, maka sungguh ini adalah pendapat yang cerdas. Ini adalah pendapat yang tajam. Ini adalah usulan yang bagus. Wa وَإِنْكَنَ بَاطِلًا إِنَّهُ لَا خُدَعَةُ adib. Dan seandainya ini adalah batil, maka sungguh ini adalah tipuan Dari orang yang pandai berbicara, adib artinya adalah orang yang pandai berbahasa. Ya, seandainya ini adalah batal, maka ini adalah tipuan dari seorang yang ahli berbahasa. Kaulah famurni ya Amirul Mukminin. Maka kemudian Muawiyah mengatakan, kalau demikian perintahkan kepadaku wahai Amirul Mukminin saya siap. Baik dilarang maupun diperintahkan saya siap. Kaulah maka Umar bin Khattab mengatakan, la amuruka wa la anhaq. Aku tidak memerintahmu dan juga tidak melarangmu. Aku tidak memerintahmu dan juga tidak melarangmu. Artinya beliau tidak melarang, tidak memerintahkan Muawiyah untuk melakukan yang demikian dan beliau juga tidak melarang seandainya melakukan dengan alasan yang demikian, maka silahkan dia melakukan. Jadi Umar bin Khattab beliau tidak memerintah dan juga tidak melarang. Faqala Amr. Maka berkata Amr, ya amiral mukminin. Ma ahsana ma sadaral fata amma maka amr mengatakan kepada Umar bin Khattab wahia amirul mu'minin betapa bagusnya jawaban pemuda tadi yaitu Muawiyah bin Nabi Sufyan maksudnya betapa bagusnya jawaban yang diucapkan oleh Muawiyah bin Nabi Sufyan dari pertanyaan yang engkau lemparkan kepada beliau qala li husni Wamawardihi jashamnahu ma jashamnahu kemudian Umar bin Khattab ketika mendengar pernyataan dari Amr dan bahasanya beliau memuji apa yang diucapkan oleh Muawiyah maka Umar bin Khattab mengatakan karena kebaikan beliau lah khosni masawdirihi karena kebaikan beliau inilah sifat baik yang beliau inilah maka jashamnahu ma jashamnahu maka kita datang ke tempat ini dari tempat yang jauh. Karena beliau datang dari mana? Dari kota Madinah. Datang ke Syam ke tempat yang jauh tujuannya apa? Li husni mawaridihi. Karena memang sifat yang dimiliki oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, maka kita datang dari tempat yang jauh ke Syam ini karena husni masadirihi wa mawaridihi. Ini adalah sebuah athar dan ini disebutkan oleh Ibn Abdul Bar di dalam kitab beliau Al-Istiaab di dalam kitab beliau Al-Isti'ab Dan disebutkan oleh Ibn as Di dalam kitabnya Tarikh Dimashq Di dalam kitabnya Tarikh Dimashq Dan ini menunjukkan tentang bagaimana Sebagian pendahulu kita Yaitu Mu'awiyah bin Abu Sufyan Menunjukkan kekuatannya Menunjukkan kebesarannya Dengan maksud bukan karena sombong Dan bukan kerana berlebihan Tetapi maksudnya adalah maksud yang baik Yaitu ingin menimbulkan rasa takut pada diri Mata-mata dan juga para musuh Allah aza-wajal. Baik Dengan demikian kita sudah e, menyelesaikan e, majelis yang ke-7 ini Yang berisi tentang Ahwalul hakim Yaitu keadaan-keadaan seorang penguasa yang berkaitan dengan dirinya sendiri Dan ini adalah surah yang kedua Gambaran yang pertama dan juga gamb gambaran yang pertama dan gambaran yang kedua Yang pertama adalah amalan yang, yang yang berupa ketaatan Yang dilakukan oleh pemerintah Maka mengharuskan kita untuk mencintai beliau Dan ini menjadi sebab tambahnya cinta kita kepada beliau Kemudian yang kedua Apa yang beliau lakukan berupa perkara yang mubah Maka pada asalnya Ia tidak dicintai dan juga tidak dibenci Karena amalan mubah yang beliau lakukan Bahkan dalam beberapa keadaan Justru seorang penguasa diminta Untuk menunjukkan kemampuannya Diminta untuk menunjukkan Kemewahannya, dengan maksud Yang baik, yaitu untuk menunjukkan Kekuatan dan menjadikan Rasa musuh dan minder Kepada musuh-musuh Allah Azza wa Baik, itulah yang bisa kita Sampaikan, seolahkan kita lanjutkan Besok di waktu yang sama Dan di tempat yang sama Wallahu ta'ala a'lam Mungkin ada pertanyaan, satu aja mungkin. Ada pertanyaan Tee. enggak ada ya kita tutup Käytä. Käytä. Käytä. Käytä. Käytä.